Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah. <coughs> ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabb, beri saya cakrawala dan beri saya kekuatan. Rabb, beri saya kekuatan untuk berjaya dalam hidup ini. Rabb, beri saya ini. Rabb, beri saya kekuatan untuk berjaya dalam hidup ini. Rabb, beri saya kekuatan untuk berjaya dalam hidup ini. Rabb, beri saya kekuatan untuk berjaya dalam hidup ini. Rabb, beri saya kekuatan untuk berjaya dalam sama-sama kita rafakkan berbanyak-banyak kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana sesungguhnya dengan limpah kurnia dan inayahnya perkenan daripadanya kita sekali lagi diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengecapi sekalian banyak nikmat yang telah hadir kepada kita daripada nikmat kehidupan nikmat kesihatan Kelapangan masa dan kewarasan akal fikiran Dan mudah-mudahan semoga dengan Segala kurniaan dan anugerah yang Dikurniakan oleh Allah Subhanahu SWT ini Akan lebih memberikan kepada kita Kekuatan dan semangat Untuk terus memburu reda dan cinta kasih Allah Subhanahu SWT Kerana dengan rahmat dan izin Allah lah kita hidup dengan rahmat dan izin Allah lah kita mampu bergerak dan dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu Wa Taala saja kita mampu menjalankan aktiviti yang kita rancangkan. Justru sama-sama kita melipat gandakan ketakwaan, ketakabudan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan nikmat dan kurniaan yang diberikan ini tidak menjauhkan, tidak melekakan dan tidak mengalpakan kita daripada tanggungjawab dan tugas yang sebenar insya-Allah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan untayan-untayan selawat yang kita sering lafazkan insya-Allah itu akan menjadi tautan dan jambatan ukhwah mahabbah yang sangat kukuh dan erat antara kita dan bagi Rasul SAW. Dan semoga kita terpilih untuk sama-sama dibangkitkan bersama dengan Rasul di Padang Mahsyar di akhirat kelak, insya Allah. Saya mohon maaf, hari ini sebenarnya saya kurang sihat. Allah uji dengan sedikit selesema. Allah uji dengan sedikit batuk, sedikit pening kepala, sedikit demam. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah, uh, masih boleh mampu meneruskan tugas amanah dan jemputan daripada Surau Al-Ikhwan. Dan mudah-mudahan uh, dengan sedikit keterbatasan ini, tidak mengurangkan tumpuan dan minat kita kepada majlis yang diiktiraf oleh Allah SWT sebagai salah satu daripada taman-taman syurga. Di sisi Allah dan Rasul Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat mendengar dengan jelas Apa yang saya cuba sampaikan Dan hari ni tak boleh nak naikkan sikit Pitching dan volume suara uh, Disebabkan uh, Sedikit gangguan teknikal yeah? uh, bagaimanapun kita cubalah uh, Dua hari dah kena ni sebenarnya Istiqarah nak minta cuti ke tak mahu Tak nampak jalan cuti ke tak nampak <laughs> Allah akbar Nak kena terus berjuang lagi Belum Allah tak bagi cuti sebab saya bercuti hanya dengan izin Allah insya Allah. Kalau Allah kata cuti, saya cuti Kalau tak nampak gaya nak cuti, saya tak cuti lah uh, Jadi maknanya belum belum sampai masa Tapi tuan-tuan jangan risau Saya dah cek bebas daripada H1N1 uh, Jangan risau. Lepas tu saya kata ni Kau semua babi pula, jangan risau yeah? Saya setakat ni sel selesai orang lagi Belum sampai ke tahap sel selesai moral lazah yeah? uh, Dah dua orang doktor saya cek di HKL Dua-duanya sahabat saya Saya masuk bilik pertama, pegawai perubatan pertama Ehm uh, saya sedikit menggunakan kroni lah, saya telefon dia direct, saya senang masuk sekejap boleh? Hmm. Boleh, masuk, check, ok Ustaz, baik, tak ada masalah, boleh terus mengajar. Saya kata betul, kata tak penipuan ana ni, jangan eh? sebab nak nak sedapkan hati je. Ya? Tuih Ustaz, tak apa, saya check daripada apa yang saya tengok, clear. Saya tak puas hati, saya telefon kawan saya yang kedua, doktor juga. Saya masuk, eh, tadi saya dengar cerita Ustaz masuk bilik sebelah, ni masuk pula bilik sebelah lagi. Saya nak confirmation, sampai dua kali, ah, kata'i lah tu. Jadi maknanya Alhamdulillah sekadar, -sekadar semua dah batuk-batuk biasa uh, sebenarnya <coughs> bukan saya rasa bukan saya seorang di kalangan mungkin jemaah-jemaah kita pun ada simptom yang sama kadang mungkin perubahan cuaca daripada panas ke sejuk dan sebagainya ada sedikit jerbu di ibu kota yeah? jadi maknanya itu sedikit sebanyak memberikan impak lah kepada kita insyaAllah, tapi olah pun perjuangan dan juga uh, matlamat tujuan tetap diteruskan insyaAllah, baik ya, yeah? mengikut surat 31 pun Ya, yeah? baik <coughs> di mana tu Allah Taala berfirman lagi, eh? okay. Kita dalam dosa yang keempat meninggalkan salat. Hei, yeah? uh. baik <coughs> Bismillahirohmanirohim. Uh, pada siri yang lepas kita sudah bahaskan berkenaan dengan tarif meninggalkan salat. Yeah? Ada yang daripada pendapat Ibn Abbas. Ada daripada pendapat Sa'id al Musayyib daripada kalangan Tabi'in Kita dah tengok apakah istilah yang dikatakan dalam surah Maryam ayat 59 hingga 60 yang ditakrifkan dengan adha'us-salah ataupun meninggalkan salat. Apa definisi dan takrif serta falsafahnya? Sudahpun kita cuba bahaskan. Ibn Abbas kata orang yang dikatakan adha'us-salah itu orang yang melambat-lambatkan salat. Mentakhirkan salat. Dia selalu salat di hujung waktu. Maknanya di sini bukanlah asal hujung waktu saja berdosa tidak maknanya sekiranya apa nama takhir tak solat itu menjadi rutin menjadi kebiasaan maka itu dikira berdosa menurut pandangan sisi dan tafsir Ibn abbas radhiyallahu an kemudian sa'id bin musayyib salah seorang tabi'in berselisih pendapat dengan Ibn abbas dalam menafsirkan adha usalah us ataupun meninggalkan salat. Said Musayyib kata kalau setakat takkhir tak apa sebab masih dalam waktu tetapi itu qalilul adab buruk adab dengan Allah Subhanahu wa Yang dikatakan meninggalkan salah adab salah ini ialah orang yang semayang sembahyang solat tapi luar waktu. Zuhur dibuat waktu asar. Asar buat bedal waktu maghrib. Dianjalkan jadual tu. Ah sengaja dianjal-anjal ya, dilantun-lantunkan jadual tu sehingga akhirnya itu menjadi kebiasaan dan keseronokan bagi dia tanpa dia merasa salah. Ha, eh. <tuh> Baik. Sambungannya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Dipetik daripada suratul munafikun ayat yang ke-9. Ha ya. Eh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Apa kata Allah di sini? Kita tengok terjemahannya. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ <آمَنُّ> Itu biasalah. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beramal salih. Itu cara Allah nak takel manusia. Allah seru hamba-hambanya yang salih ini dengan panggilan yang baik. Machi. wahai orang-orang yang beriman wahai ya orang-orang yang beramal soleh ya apa yang Allah kata di sini la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah janganlah sampai harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu an dhikrillah daripada proses ataupun kerja mengingati Allah ini amaran Allah sebenarnya tuan-tuan dan, dan puan Allah dah warning kita awak-awak Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kita itu menjadi penyebab utama daripada kita melalaikan salat. Biasanya orang lalai salat ni bukan sebab orang lain banyak, tapi sebab anak dan har, harta. Sebab anak dan harta ni merupakan satu amanah. Ibnu Abbas pernah menafsirkan anak dan harta ini fitnah. Fitnah ni luas definisinya. Fitnah juga dikategorikan sebagai menuduh <coughs> seseorang <coughs> melakukan perbuatan yang tidak dilakukan. Itu fitnah. Peperangan, itu juga kita panggil fitnah. Pembunuhan, kita panggil fitnah. Kerosakan yang berlaku di atas muka bumi secara membabi buta dan melampau, itu kita panggil fitnah. <coughs> Menyatakan benda yang tidak baik kepada wanita yang salihah, itu kita panggil fitnah. Ha, jadi maknanya Bahkan ibnu Abbas kata Harta dan anak-anak juga Kalau tak kena gaya Itulah fitnah Sebab kebanyakan orang Ada orang yang disibukkan dengan harta benda dia Menguruskan aset dan keuangan dia Segala saham-saham kebun-kebun Ada orang yang disibukkan dengan kebun kelapa sawit Yang 10 ekar sehingga lambat Semayang Lambat salat Ada orang disibukkan menjaga anak Ataupun mengasuh Mengasuh anak Anak dah tak ada yang besar-besar Mengasuh anak orang Mengasuh anak orang tak apa Itu nafkah, Boleh cari rezeki Tapi jangan sampai tanggungjawab Mendidik anak itu Anak yang diasuh itu Sehingga menjarakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tak kena tuan-tuan masa, per, masa perlu dibahagikan dengan betul dan cermat Mengikut keutamaan Prioriti kita untuk apa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau seseorang manusia itu mengetahui dengan jelas Dan dengan kotai, terang, nyata Apa prioriti paling utama Maka kita takkan dapati dalam kehidupan kita Amalan-amalan kefarduan setiap hari kita Akan diselang-selikan dengan rasa Dengan perangai uh, mengabaikan, mempersiakan dan melalaikan kefarduan-kefarduan Yang telah ditaklifkan hukumnya ke atas dan kepada kita Uh, jadi maknanya Allah dah beri warning awal-awal Jangan sampai anak mengabaikan kita daripada salat Kadang-kadang sibuk duk jaga anak ya? uh, Sibuk dapat dapat cair mata baru Budak baru setahun, seronok bermain Lewat, lambat salat Akhirnya menjadi rutin uh, Ataupun disibukkan dengan harta pangkat kekayaan dunia Maka akhirnya menyebabkan seseorang itu lewat dan lambat Menghadap Allah SWT uh, Kemudian apa lagi kata Allah di situ? Wa وَمَيَّفْعَلَ ذَلِكْ فَاُلَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Dan Allah memberi amaran lagi, meneruskan ya, peringatan ini. Wa وَمَيَّفْعَلَ ذَلِكْ Barang siapa yang melakukan perbuatan yang demikian. Barang siapa yang berperangai dengan perangai yang seperti itu. فَاُلَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Maka Allah nyatakan dengan tegas dan jelas juga bahawa sesungguhnya orang ini telah melakukan satu bentuk transaksi yang mana transaksi itu sangat rugi pada dirinya. Perangai yang dibuat itu mendatangkan kerugi-kerugian. Apa dia? Apa sebab rugi? Ada orang yang beranggapan harta, saham, kebun-kebun, tanaman-tanaman, ternakan-ternakan, bahkan anak-anak sedara mara, itu merupakan aset dan kebahagiaan dia yang hakiki. Memang tidak dinafikan anak-anak itu merupakan satu khazanah ataupun aset pemberian Allah yang sangat berharga. Tetapi kita kena ingat, sesungguhnya satu hari nanti anak-anak, isteri-isteri, para suami akan berlepas diri di padang masyar di hari akhirat. Tinggal kita tukun kanting secara individu, nafsi-nafsi. Anak yang kita datang bagai minyak yang penuh ketika di dunia dulu, eh, ketika di akhirat, dia akan menyalahkan kita di atas. Kekurangan dan kealpaan kita mendidik dia. Masing-masing akan melepaskan diri dan bahagian masing-masing. Dan kebanyakan kalau kita tengok, manja yang terlalu melampau dengan anak-anak, akhirnya anak-anak tetap mendatangkan kesan dan tidak memberi bekas yang baik kepada mak ayah dia. Contohnya, eh, berapa ramai anak-anak yang dimanjakan start daripada kecil, akhirnya bila mak ayah dia dah merangkak, dewasa, dah merangkak usia tua, Bahkan ada yang sudah meninggal dunia Usah kata nak menolong dan sebagainya Nak mendoa pun tak ada masa ha, Ini habuan daripada anak yang terlalu dimanja dan ditatal Bagai minyak yang penuh Sayang boleh tuan-tuan dan perempuan bukan tak ada sayang Tapi jangan sampai mengabaikan fungsi dan tanggungjawab kita Sebagai hamba Allah yang hakiki Boleh bermain Kadang-kadang ya? yalah Mungkin anak kurang mungkin Tapi dah berumur ni main dengan cucu pula Cucu lagi pula, cucu pendek katanya, apa yang dia nak, sampai terlondih kain benda kita buat. Apa segala barang nak gadai, kita boleh gadai. Sebab cucu. Jadi maknanya jangan sampai anak pinak kita, cucu cicit kita, menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu SWT. Yang penting keutamaan priority di, Jangan duduk mengharap lah. nanti anak cucu aku doa lah untuk aku. Doa tu syafaat dan bantuan talian hayat saja. Ada-adalah. Berapa ramai, tuan-tuan, perempuan, anak yang boleh konsisten, doakan untuk mak ayah dia, busuk-busuklah seminggu sekali. Payah, tuan-tuan. Nak dapat begitu, payah. Sangat payah. Yang dapat tiap-tiap hari anak dia boleh doa dalam salat, Allah, itu baik benar lah tu budak tu. Kadang dia nak berdoa pun tak sempat, habis maya dia cabut begitu je. Bila masa dia nak doa untuk kita, diri dia pun tak doa. Itu kesan daripada manja yang terlalu le lebih. Begitu juga dengan harta. Berapa ramai orang yang harta benda yang mampu menyelamatkan diri dia daripada api neraka. Banyak kita dengar kisah-kisah para sahabat. Abu Bakar, dengan kekayaan dia, sebelum memeluk Islam, lebih kurang 40 ribu dina harta dia ada. Tapi bila berhijrah ke, ke Madinah, ya, dia cuma membawa lebih kurang 8,000 dirham. Setelah habis, unta-unta dan kambing-kambing dia dijual. Abdul Rahman bin Auf juga sama. Orang kaya di Mekah, akhirnya dia berhijrah ke Madinah, sesin tak bawa. Uh, jadi maknanya di sini, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pun memberikan satu petunjuk, indikator yang jelas. Bahawa sesungguhnya harta benda itu sangat payah untuk memberikan manfaat. ...kepada yang umpunyanya. Melainkan fitnah yang besar. Hanya golongan-golongan tertentu... ...yang boleh berlepas diri daripada fitnah harta benda. Je, tuan -tuan. Payahlah tuan -tuan. kalau bermain dengan harta ni... ...orang boleh gelap mata. Dengan duit... ...orang boleh kelabu, -kelabu mata. Hilang pertimbangan akal waras ni. Bukan sebab lain. Duit. Uh, orang yang ada perasaan tamak... ...sehingga mengabaikan tanggungjawab... ...dan tugasnya pada Allah Subhanahu Taala ini dipanggil orang yang hubbujah cinta kepada du, dunia cinta kepada kemegahan cinta kepada harta benda implikasinya hubungan dengan Allah yang menjadi taruhan dan gadaian Justru, Allah dah memberi peringatan yang yang tegas dan jelas maka menurut para ahli tafsir mereka berkata yang dikatakan dengan ayat ini anzikrillah suratul munafiqun ini ayat 9 ini yang dikatakan dengan mengingati Allah di dalam ayat ini ialah mengerjakan salat lima waktu Barang siapa yang disebukkan oleh hartanya ataupun anak pinaknya. Misalnya dalam urusan perniagaan. Ha, ada pun disyarahkan di sini. Menjual dan membeli dan mencari sarah hidup. Ataupun juga disebukkan oleh pengurusan tanah kebunnya dan anak-anaknya. Sehingga melalaikannya daripada mengerjakan salat. Sampai keluar daripada waktunya Maka mereka itu akan tergolong dalam kategori Orang-orang yang rugi, serugi-ruginya Allah ya? Jadi maknanya Allah tegaskan di sini Walaupun anak-anak kita berjaya Walaupun anak-anak kita berpendidikan tinggi Walaupun harta benda kita banyak Melempah ruah, makan tak habis Tapi seandainya hubungan kita dengan Allah Subhanallah tidak baik, tidak sempurna Tidak kukuh, tidak mantap, tidak kuat Anak pinak dan harta benda itu Sama sekali tidak memberi manfaat Dan bekas kepada manusia Orang kalau dah terlalu cintakan kekayaan, hubbud dunia, cinta pada dunia, Imam Ghazali kata apa? Dia akan berjangkit satu penyakit lain lagi. Dia akan jadi panjang angan-angan. Orang yang cinta dunia ni, angan-angan dia panjang. Sebab apa? Cinta dia pada dunia dah lebih pada cinta pada Allah Subhanahu taala. Saya baru selesai membaca buku yang bertajuk biografi Rabiatul Adawiyah. Saya lupa pengarang penerbit. Sangat bagus. Buku tu nipis. Biografi dia. Macam mana beliau dilahirkan. Daripada keluarga mana. Ya? Kemudian beliau pernah diculik, dijual sebagai hamba. Kemudian dibebaskan oleh hambanya. Selama berapa tahun? Sepuluh tahun menjadi hamba. Akhirnya. Membesarlah Rabi'atul Adawiyah ini Untuk jangka masa yang panjang. Menjadi seorang perawan yang sangat cantik. Maka bila orang bertanya pada beliau. Kenapa? ya? kamu tidak berkahwin <coughs> tidak mendirikan rumah tangga selayaknya wanita-wanita lain apa dia kata macam mana aku nak menumpahkan kasih sayang aku pada seorang lelaki kalau seandainya cinta dan kasih sayang ini sudah ku berikan semuanya untuk Allah Subhanahu Wa kita boleh buat begitu tuan-tuan eh saya rasa tuan-tuan tak tahu lah mungkin boleh saya tak boleh jadi maknanya daripada sudut uh, Cinta kepada Allah, ada masanya kita akan lalai dan tidak berkesempatan untuk sampai ke tahap yang sedemikian. Sebab apa? Kita dah sampai kepada hubbud dunia. Cinta pada dunia berlebih-lebihan, cinta kepada harta benda berlebih-lebihan, cinta kepada pangkat berlebih-lebihan. Sehingga akhirnya, kita sudah tidak nampak lagi mana perkara yang baik, mana perkara yang tak baik, mana perkara yang hak, mana perkara yang ba batin. Baik masa tak berapa senang dulu, masa tak berapa ada harta paling kurang ada juga campak dalam tabung surau RM1 <coughs> RM2 tapi bila semenjak harta banyak mula berkira-kira sedangkan orang tak faham dan orang tak tahu betapa besarnya fungsi sedekah dan juga mengorbankan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala banyak orang beranggapan duit yang disalurkan dan dialirkan ke dalam tabung tabarruat itu Memiskin dan memiskinkan dan mempapakan dia. Walhal tidak. Apa yang dicampakkan, apa yang disalurkan dan alirkan dalam tabung tabarru'at itu, tidak lain, tidak bukan sebenarnya dia menambah jumlah akaun dia di akhirat. Cuma buku tu, buku akaun kita di akhirat itu tak diupdate sekarang. Tak nampak, jumlahnya tak nampak. Bukan macam kita update ASB, update tabung haji, gede-gede-gede-gede, nampak sebulan berapa masuk, berapa baki. Kita balik ke akhirat baru kita update duit kita. Akaun, bekal, bawa ke akhirat. Sekali update, seringgit. Sekali update, seringgit. Sekali update, seringgit. Seringgit itu bukan sehari, sebulan. Jadi jumlah Allah, sikit sangat. Nak bawa bekal untuk perjalanan yang panjang. Uh, maka tidak memadai. Itu fitnah. Eh? Kemudian, Nabi SAW juga pernah bersabda. Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salah fa saluhat faqad aflaha wa anja wa in naqasat faqad wa khasir. hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Daud dan Ibn Majah. Kategorinya sahih ya. Apa Nabi kata? Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi salah perkara pertama sekali. Mula-mula benda yang dihisab. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba individu muslim itu. Daripada sekalian banyak amalnya yang dilakukan daripada sedekahnya, puasanya, zakatnya, tolong orang, haji, umrah, segala perkara baik. Hubungan baik dengan mak ayah, hubungan baik dengan masyarakat, dengan jiran. Selain daripada itu, yang pertama-tama sekali, salat wa saluhat faqad aflaha wa anjah kalau salat itu baik tuan-tuan kalau andai kata Allah beri keputusan kita mat salat kamu baik Salat kamu berkualiti faqad aflaha wa anjah maka orang yang berkenaan individu muslim berkenaan dilabelkan orang yang baik wa in naqasat faqad khaba khasir tapi seandainya sekiranya salat orang itu bermasalah maka orang yang bersangkutan akan rugi bahkan bukan rugi juga menyesal saya bagi contoh begini lah apa maksud Allah kata kalau benda solat itu baik <coughs> maka yang lain juga akan baik sebagai contoh kita turun daripada kapal terbang masuk dalam terminal airport biasa yang menunggu di situ antaranya immigration dan customs immigration lepas tak ada blacklist tak ada masalah muka kita tak termasuk dalam golongan teroris umpama sampai kastam dia akan tengok orang ni jenis-jenis orang penguasa ni ni salah seorang penguasa beritahu saya jugaklah rahsia dia dia tengok muka kita dia tahu oh rupanya rupanya dalam bentuk-bentuk uh, muka penyedaya ni dia ada satu kepakaran lah barangkali. Mungkin ilmu psikologi dibekalkan bagi mereka dalam kursus dan training mereka ni. Dia tengok muka orang tu dia tahu. Muka orang ni muka salah ke? Muka tak salah. Jadi, di saat dia cuba try test pada orang tu. Dia tanya, dia tanya, barang apa bawa ni? Barang banyak ni? Bawa balik daripada, beli kain dekat Vietnam. Ada orang tambah permata Cerita Ustaz kat Vietnam Kain murah Dia suruh saya pergi Buat apa saya beli kain Kain dah lebih lah Banyak kain orang beri ya? Beli kain Kita pun Beranggapan Ini kalau cerita betul-betul ni Jenuh aku nak buka satu, -satu. Kita pun kata kat dia, Tak ada apa Baju je Dia dah ada rasa sangsi dengan kita Dia tengok beg pertama Buka bag ni saya tengok. Dia tengok, ini bukan baju biasa. Bukan sekadar baju. Merecun, meriam pun dia beli. Ah, buka yang lain-lain juga. Dia suruh buka satu-satu. Tiga-empat bag kita suruh buka. Sebab apa? Yang pertama dah sangkut. Ada keraguan. Muka kita pun meragu meragukan. Barang kita bawa pun meragukan. Nah Kenapa tak cakap betul? Dia kata. <tuh> Tapi berbeza orang kedua datang dengan confidentnya tanya apa barang ada saya buat memang shopping beli barang banyak tapi bukan untuk jual pakai sendiri dia buka tengok okey dia pun hati jalanlah saya pun dah mengalami situasi tu dekat sempadan <coughs> komplek kastam Padang Besar pergi perli, uh, pergi sempadan beli, thai, beli Thailand beli beli beras 50 kilo saya angkut penuh bonet dia boleh bawa rasa 30 kilo tak ada lebih rasa saya lah Oh, UPP tu, unit pencegah penyeludupan tu Dia tanya saya Encik beli barang apa-apa? Ada saya kata Banyak akan sikit? Banyak Apa benda Encik beli? Saya beli beras 50kg, ada kat belakang Terkejut dia Saya kata betul 50kg saya beli Tak boleh bawa banyak sangat Encik, saya kata Salah tu saya tak tahu Tapi seorang-orangnya saya tak menipu Saya duduk di KL, Encik duduk dekat sempadan Boleh lah, tiap hari beli 10kg saya duduk kat KL, kalau nak beli, sekarang nak ulang, nak beli 10 kilo Banyak mana menda beras sebelum makan Dia berkata, tak takpelah, jalanlah Kita cakap betul, benda, benda, benda tak meragukan Maka senang urusan Sama lah macam solat ni tuan-tuan Kalau solat kita dah ada masalah Allah tengok solat, angkat takbiratuhi haram tak betul Rukuk tak betul Fatihah, tunggal langgang Surah, pemalas nak baca Tahiyat, Lajak main begitu saja. Tahiyyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Sangat cepat. Empat rakaat, dua minit. Dia Lebih pada smart tech lagi. Lebih lagi. Hmm. Sangat cepat. Maka, Allah akan beranggapan, Orang yang salatnya tak terima, tak betul. ni, Amal lain mesti ada something wrong. Sebab orang yang salatnya baik, Maknanya simboliknya hubungan dia dengan Allah juga baik. Di saat hubungan dia dengan Allah yang baik, mustahil dia dikategorikan hamba yang berdosa. Itu formula dia. Allah dan Nabi berkata, "Innas salata..." Pada namanya <coughs> quran berkata, ya. "Innas salata anil fahsya'i wal mun, munkar." Semayam solat itu boleh mencegah jadi antivirus pendinding kita daripada melakukan kejahatan dan kemunafikan serta perkara-perkara fahsyah, perkara-perkara keji, buruk. Orang yang sentiasa salat dahinya mencecah sejadah. Takut dan ketakwaan dia tinggi menjunjung titah perintah Allah mustahil dia melakukan dosa dosa besar. Terus saya pernah beritahu kepada tuan tuan wanita ya. ni, orang yang solat, orang yang beriman, ya, mustahil di dalam di dalam di, ketika dia beriman itu dia melakukan maksi maksiat. Mustahil saat dia beriman, dia fitnah orang. Mustahil saat dia beriman, dia makan risuah. Mustahil saat dia beriman, dia melakukan jenayah terhadap Allah dan juga terhadap maknu, manusia. Mustahil. Bila dia buat begitu, maknanya hubungan dia dengan Allah ada benda yang ada sesuatu yang tak kena. Ha, justru orang yang ada masalah dengan salatnya, maka amal-amal yang lain akan dihisap dengan hisap yang sangat berat, sangat teliti. Hmm. Satu-satu-satu Allah bilik. Tengok mana yang tak kena sedekah akan dia tengok baik tak baik. Tapi kalau kita salat cantik, cemerlang, jalan. Tapi kalau lokomotifnya tu elok, gerabak yang belakang elok. Tapi kalau kepalanya tu, lokomotif tu dah tersengguk-sengguk, tersangkut-sangkut, yang belakang pun sangkut. Ha, dia tengok kepada so salat. <coughs> Kemudian dan Allah Taala telah menceritakan tentang kedudukan penghuni neraka jahanam dalam firman-Nya. petik daripada Suratul Muddathir ayat 42 hingga 48. Agak panjang ayat ini, ya. Masalakakum fi saqar. Qalu lam nakuminal musallin. Wa lam nakunut'imul miskin. Wa kunna ma'al kha'idin. Wakunna ma -kha kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin famata unfuhum syafaatus syafiin 42 hingga 48 apa terjemahannya ni tuan-tuan ya masalakakum fi sakar. bila ditanya kepada orang ahli neraka ini apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar? apa yang menyebabkan kamu terpilih apa istimewanya kamu ni sehingga kamu dapat duduk first class dalam neraka Sakar? Apa hebatnya kamu ni? Orang lain tak masuk, kamu masuk. Maka apa kata orang ni dalam neraka Sakar ni? Sakar ini salah satu daripada nama neraka. Ada nama neraka Sakar, ada nama neraka Lava, ada nama neraka Hutama, ada nama neraka jahanam, ada nama neraka Wain. Uh, yeah? Sakar salah satu daripada nama neraka Macam hari kiamat lah Hari kiamat ni ada banyak nama Ada nama Yaumul Qiyamah Ada nama Yaumul ah. Ada nama Yaumul Zalzalah uh, yeah? Hari kegoncangan yeah? Hari penentuan Hari kiamat Yaumul Akhirah Hari akhirat uh, Banyak nama yeah? Quran begitu Pun begitu Ada nama Mushaf ada nama, Furqan ada nama, Quran ada nama, Al-Kitab. Ya, jadi maknanya banyak nama. Maka, apa kata orang dalam negara Sakar ni? Bila orang tanya, apa sebab kamu masuk negara ni? Qalu lamnakuminal musallin. Ciri pertama yang kami miliki, yang menjayakan kami masuk dalam negara Sakar ni. Ha, tu bahasa sopan je lah. Ya. Kami dahulu tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mengerjakan salat. Ah. Ibn Abbas dalam tafsirnya menyatakan orang yang menyatakan lamna kuminal musallim bukanlah orang yang tak salat langsung tetapi orang yang suka mentakhirkan sah solat dan kemudian memandang ringan tentang kefarduan salat makna mudahnya tak ambil berat tentang salat. Dan di hati mereka ada rasa terpaksa di saat menunaikan salat. Mereka melakukan salat dalam keadaan kusala, malas. Mengantuk, tergesa-gesa, <coughs> mengejar waktu dan sebagainya. Ini semua ciri-ciri yang Ibnu Abbas sebut ni, semuanya ada pada kita tuan-tuan, perempuan ada masanya. Memang kita salat, tapi kita salat dalam keadaan malas. Tak ada semangat kita tak salah seperti mana kita tengok TV. Kalau tengok TV tu mata tak tak berkedip. Kalau tengok cerita yang saya dengar tadi dalam radio. Orang sekarang sibuk dengan cerita apa? Nur Kasih movie. Enggak main tengok ni saya rasa ni, kan? Ha. Maklumlah cerita baik orang kata, kan? Cerita bagus. Eh? Ada satu pemanggil tu kata, kesan daripada Nur Kasih ni, kesan dia. Bila suami dia tetekan, bila kawan dia tetekan remote teralih channel. Magah bukan main. Punya khusyuk dan tawaduknya. Tadi masa dalam perjalanan pun dengar. Pun Nur Kasih juga cerita sampai aku petang sampai aku uh, saya sampai punya isteri fanatik tengok Nur Kasih, isteri suruh beli TV baru. Abang tengok dalam bilik, saya nak tengok Nur Kasih. Apa nak tengok cerita apa nak tengok? Sepanjang kacau saya. Punya kalau lah solat tu begitu tuan-tuan. Kita boleh hafal skripnya. Dialognya, bilangan rakaatnya, episodnya dalam salat itu. Pemahamannya, Allah. Yang perempuan akan jadi Rabi'atul Adawiyah. Yang lelaki akan jadi Sheikh Ibrahim Ibn Adham. Boleh berjalan atas hai bila Jadi, tapi maknanya, keadaan itu tak berlaku ketika kita dalam salat. Ada juga yang salat dalam keadaan tergesa-gesa, memburu waktu. Kawan dah tunggu dekat bawah, pin-pin, pin-pin. Oh Kita kata orang, orang baru pula lepasan. Kalau nak ikut dia berjalan, nanti nak semayang kat seorang. Payah nak kasut Nak kena ambil wuduk. Sayang pula remuh ni. Semayang. Tunggu-tunggu ah, aku semayang sekejap. Memang sekejap betul dia semayang. Dua minit semayang zuhur. Ataupun ah, satu penyakit Ibn Abbas kata, sakar tempat dia. Bukan dia tak salat. Dia salat. Tapi dia main mah, main-main. Azamah Syari lagi pula detail. Apa katanya? Ya? Orang yang sentiasa kalau berjemaah, melambat-lambatkan takbiratul Ratu'ihram dengan imam. Ha, ini pun ada penyakit. Dia tengok imam tu baru Allahu Akbar. Ha, biar imam baca surah dulu lah. masuk-masuk terus rukuk. Ha, ini terawih banyak. Banyak orang buat perangai macam ni. Dia duduk, belunjuk, tepuk-tepuk pinggang dia lulu-lulu. Bila dia angkat takbir, bila dah dekat dengan sampai lakum dinukum waliyadi bangun, bangun Allahu akbar. Dia rasa dia untung. Sebab dia rasa dia dapat rakaat pertama, memang dia dapat. Tapi dia tak tahu ruginya tu. Tu dalam solat ni, kita kena cerdik, curi pahala. Saya guna istilah curi lah Mungkin tak tak tak bersesuailah. Ambil pahala, raih pahala. Mana yang boleh kita dapat dengan dengan dengan mudah kita buat? Beza tuan-tuan, orang kat takbir dengan imam Cepat Sama dengan orang yang Tak sempat takbir dengan I, imam Mana mungkin orang yang Allahu Akbar dengan imam, sama dengan sempat duduk Tayyatul Akhir dengan I, imam Ini bukan tuan, tuan saja Saya pun sama Kadang ada bahasa yang lambat, tadi pun lambat no, Macam mana, saya lalui tadi Nak masuk jalan batu muda ikut belakang Jam muka main set, pasal patah balik Ikut Dew, bawa cepat sikit Kadang-kadang persoalan-persoalan begini mendatangkan masalah. Uh, baru dah tengok imam dah dah dah, dah nak rukuk, bawa kita Allahu akbar. Saya bagi pendapat. Seandainya setelah ataupun sesudah ini berlaku perkara-perkara begitu, contoh tuan-tuan masuk imam dah tayak akhir. Saya galakkan jangan ikut imam. Tak payahlah ikut imam tu. Dia nak habis perlawanan dia pun. Nak habis, nak Assalamualaikum dah huwi. Carilah siapa-siapa yang juga bernasib malang bersama kita yang lambat tu. Lantik dia jadi imam. Itu lagi baik. Kurang-kurangnya kita dapat busuk-busuk satu rakaat penuh dengan I, imam. Nak kena cerdik, curi pahala tu. Kita duduk tayar akhir. Memang pahala jemaah memang. Walaupun sempat duduk tayar akhir dengan imam, dia kira pahala jemaah. jemaah. Tapi kita, kita kena fikir tuan-tuan. Mana sama orang yang datang lambat dengan orang yang datang cepat. Sama macam mana sama orang duduk soft depan dengan duduk soft belakang. Tu Kalau orang tahu betapa aula dan afdolnya duduk soft depan tu, dia takkan ah, sila, sila, sila. Takkan. Dia sanggup mencabut undi semata-mata untuk mendapat soft yang paling hada hadapan. Tapi jangan rebut soft imam, sudahlah. Imam tu biar dia seorang lah. Kalau sampai dua, tiga berebut, bertumbuk pulak depan itu. Maknanya soft paling depan. Begitu juga dalam majlis ilmu. Apa Imam Razali kata? Orang yang paling aula dan afdol... Apabila dia paling dekat dengan guru dia, ah ha, tu paling dan lebih berkat ilmunya. Ibarat satu dulang satu dulang yang dipenuhi dengan air, orang tepuk dulang tu yang kena, yang mana, yang de dekat berkat tempias ilmu tu, campur dengan tempias air ustaz. lagi besar fadilatnya. Tapi bila kita tak tahu kita duduk soft belakang dengan majlis ilmu duduk belakang, uh, Sepatutnya yang yang paham dia akan sanggup duduk di di depan Sebab apa? Eh, Pahalanya lebih Berkatnya lebih Mungkin barangkali kalau selama ni Aku duduk belakang Soft belakang mungkin pahala aku kurang Kita tak nampak benda-benda di soal pahala Dosa Tak nampak Kalau nampak kita boleh buat perbandingan Setiap tahun ke tahun ada graf Boleh kita beza Okey tahun ni aku cuba duduk belakang Tahun depan aku nak duduk soft depan pula Kalau kita nampak peningkatan, -peningkatan graf tu Senang cerita tuan-tuan tapi benda tak semudah itu. Uh. Sama juga. Aku nak, nak, nak buat ukuran. Kalau aku duduk majlis MU duduk belakang ataupun duduk di luar, aku nak tengok. Banyak mana berkat tu masuk. Dengan tahun depan aku nak cuba duduk depan. Akandata aku nak buat perbandingan. Kalau semudah itu, tak adalah orang jahil dalam dunia ini. Kalau maknanya kita dapat tahu apa implikasi dan kesannya, tak ada orang jahil, tak ada orang jahat, tak ada orang yang buat za, zalim. Benda tak boleh diukur secara zahir. Macam baru ni yang kes sumpah dekat Sentul, kan? Dibuat oleh sesumpah-sesumpah tu. Ada orang tanya saya, Ustaz, barangkali orang yang bersumpah tu betul lah, pihak, pihaknya betul lah. Saya kata, kenapa, Syekh? Tentang tahu apa jawapan dia. Sebab masa dia lepas bersumpah, keluar pada masjid, tak dipanah di peti. Itu persepsi orang Melayu. Sumpah palsu, Sumpah laknat, kalau tak betul, panah di peti. Tuan-tuan, kalau begitu ukurannya, neraka itu kosong. Malaikat malik akan hantar surat resign pada Allah. Aku nak jadi assistant malaikat Ridwan lah senang. Neraka kosong. Sebab apa? Tak salat berjamaah, panah di peti. Lambat salat, panah di peti. Bersumpah palsu, panah di peti. Pendek kata surau tuan-tuan ini, -tuan, jadi masjid al-ikhwan nanti penuh ini. Tak ada orang pergi tengok Nur Kasih movie itu, tak ada tak laku. Semua orang pergi berjemaah belaka. Sayangnya benda-benda ni tak boleh diukur secara pandangan Zah, Zahid. Nun akhirat nanti baru nampak. Jadi kalau orang yang sangat memberikan tumpuan dan perhatian kepada benda-benda yang boleh menjadikan gandaan pahalanya meningkat dia akan cuba tuan-tuan dan perempuan untuk merealisasikan hajat dan kehendak hatinya mencapai jannatul firdausinul zula. Dia takkan jadi orang yang dikatakan qalu lamnakuminal musallin Dan kita pun tak nak terjadi orang yang menaikkan, meninggikan, menambahkan statistik orang yang dalam neraka sakar. Buat apa duduk di sini? Kita diberi pilihan oleh Allah SWT untuk mendapat benda yang lebih baik. Kita bukan tidak diberi pilihan. Kita jangan kata Dah Allah lorongkan saya begini. Memang Allah lorongkan saya malas. Allah lorongkan saya duduk seseorang belakang. Eh, kamu diberi pilihan. Jangan kata tak diberi pilihan. Kita ada A", akal. Kita ada keupayaan. Kita ada kesungguhan. Kita ada semangat dan motivasi jati diri. Kena berubah. Baru di saat itu Allah tolong. Allah kata apa? Inna Allah hala ma maa biqawmin hatta yurayiru maa bi'aw yaun fuzihim. Kamu jangan harap. Lah Allah kata aku nak tolong, nak suruhkan bagi kamu hidayah setiap hari. Nak, nak ubah kamu daripada jahil kepada alim, daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kemunduran kepada kejayaan selagi mana kamu tak mengubah nasib hidup kamu sendiri. Ah, uh, kitalah tu. Uh, ya. Pertama. <tuh> Yang kedua, apa ciri-ciri orang neraka Saqar ini? Wala manakunut'imul miskin. Ah, kami dulu ya Allah di dunia semekut tahu semekut kedekut tak beri makan orang miskin makan seorang-seorang kalau tetamu datang tengah makan durian S ya kalau tetamu makan tengah makan durian datang tengah makan durian Shhh. diam diam jangan buka durian ada tiga biji saja kita ni pun dapat lima 15 orang dia datang mangkuk ayun tu datang betul oh, macam ni uh... atau di saat seruan sedekah datang infak datang Kita meraguinya <coughs> Kita menafikan Malah menfitnah orang tersebut Kita kalau tak nak bagi Diam-diam sudah tuan-tuan Jangan kita buat spekulasi tentang dia Jangan kita fitnah dia Ah Itu bukan betul tu Melainkan kita memang ada bukti yang nyata Saya pernah jumpa dengan orang minta sedekah Buku BSN dia tergolik jatuh Golek depan mata saya 35 ribu Dalam akaun dia Nganga saya Masya Allah, aku pun tak ada duit banyak ni Tapi berilah, orang dah minta uh. Melainkan kita memang ada bukti nyata Kukuh, jelas Memang dia ni menipu uh, ya? Aku tengok dia bukan macam ni sebenarnya uh, Dia naik Bas tadi okey Turun bas, dia buat kaki dia rengkat uh, Dia buat patah lah Berbalut, uh, tu tak apa kita boleh cerita kepada orang supaya tidak dia tidak mem memanipulasikan maknu, manusia. Tapi kalau kita tak ada nas, tak ada dalil, tak ada bukti, jangan. Jangan kita mereka bukti, mereka cerita pula. Ada pula mereka cerita part 1, part 2, part 3 pula. Ha, tak tahu. Bukti tak ada. Orang datang tak sedekah, kita tengah makan. Encik nak buat masjid. Kita tak tahu benda mana datang. Kita tak nak bagi kau. Dia kata, kenapa kau tak bagi. Alah itu pembohong, mana ada masjid. Padahal kita tak tahu. Boleh jadi dia ber... Betul. Melainkan memang nyata. Encik, ada masjid nak buat derma. Sekian, sekian, kita tanya. Masjid mana? Dekat, dekat kawasan mana ni? Oh, dekat Kelantan karyah ini, ini, ini. Rupanya dia sebut tu kampung kita. Baru balik minggu lepas. Tak ada nak buat masjid pun. Kita boleh nasihat dia. Tuan kampung alamat ni. Sebelah rumah saya je. Minggu lepas saya balik tak ada buat masjid pun. Nasihat dia. Jangan buat begini. Allah malah. Boleh. boleh, boleh. Kita nak dakwah nasihat dia. Kalau kita tak tahu kalau tak nak bagi, diam. Orang yang susah, miskin, ingat tuan-tuan. Dia datang, kalau betul-betul dia miskin. Dia datang, dia mungkah ambil hak kita. Eh. Dia minta hak-hak dia daripada kita. Allah hantar dia minta bahagian dia pada kita. Dalam harta kita, aset kita ada 25% milik dia. Jangan kedekut. Dan jangan kita sangka dengan memberi makan orang miskin, orang susah, bantu orang, tolong orang, menabung di surau, infak pada surau, tabarru'at di masjid surau, mengurangkan harta kita. Tuan-tuan beritahu pada saya, mana orang yang pernah miskin akibat bersedekah. Saya belum pernah jumpa lagi. Kita tanya dia, Tuan kenapa susah melarat sampai begini gaya hidup ni? Dulu saya senang Ustaz. Tapi sebab saya selalu sedekah pada masjid, saya miskin. Saya belum jumpa lagi. Tapi kalau orang miskin, sebab apa miskin ni? Saya dulu main Pak Mantelo. Ha, tu banyak. Saya melabur skim cepat kaya, saham di internet, melabur entah buka bukan Baru-baru ni orang taman melawati. Opposite dengan taman permata tu. 350 ribu duit habis. Ditipu di sendiket anak suharto, harta suharto yang nak dicarikan di bank negara berpeti-peti kata duit ditahan di situ. Berbilion-bilion dolar Amerika katanya. Jadi nak mencairkan duit tu, nak keluarkan duit tu, kena sogok macam-macam orang. Custom lah, immigration lah, orang bank negara lah. Akhir RM350,000 hilang, rm rupiah pun tak dapat. Itu ha, yang jenis macam tu, bankrupt, lingkup, ramai. Tapi orang yang sedekah, belum saya jumpa lagi, dia bankrupt akibat sedekah. Sebab sedekah kita biasanya, 0.1% daripada apa yang kita miliki. Tuan-tuan tak percaya? Kita makan pagi berapa ringgit? <coughs> Busuk-busuk empat busuk, lima ringgit Tengok keadaan Kalau mungkin selaya mungkin kurang Bandar Susah dah cari tempat murah Sari Pakan pagi saja Pukul ratalah Satu hari Sekali ramakan tengah hari Katalah dua puluh ringgit Satu hari Kita ada sedekah ataupun infak Seringgit sari. Saya rasa payah Saya rasa payah yang ada duit dalam tabung tu dipancing ke keluar. Ah tu ramai. Tapi nak masuk dalam tabung tak? Ada orang ni orang ceras perdana cerita. <coughs> tabung datang dia ada duit 50. Dia kata saya bagi 10, saya ambil balik 40. Dia pecah dalam tu. Rupanya dia bagi 50 dia ambil duit 10-10 keping. Binawi betul. Adik ah, bukan tukar lagi. Ambil advance buat tu curi lagi ha ya jenis macam tu pun ada juga ha, ya jadi maknanya ha yang jenis Haji Bakil belalai kedekut ni ha ni nanti dia termasuk orang-orang yang masuk dalam neraka sakar Ibnu Abbas juga saya minat baca tafsir Ibnu Abbas ni dia bersifat moden sedikit ya Ibnu Abbas kata termasuk ha ni mungkin jarang-jarang dengar ni termasuk orang yang melaksanakan walimah tetapi niatnya untuk mencari keuntungan Dengan mengelakkan menjemput dan memberi makan orang-orang fa, faqih miskin oh, Ini pun biasa berlaku Patutnya wali urus, akikah, korban Kita dahulukan orang faqih miskin Dema jangan-jangan dapat makan daging, dapat makan ayam Tapi kita tak mau jemput dema sebab apa? Dema tak beri angpau Tak ada salam kokok, tak ada salam tak berisi Sekadar terima kasih aja. Kita dah banyak menghabis untuk kenduri. Persepsi yang salah. Kenduri yang paling afdal dan berkat di saat ramainya orang fakir miskin dan anak yatim. Mereka datang walaupun tak beri duit. Dia mendoa tuan-tuan. Minta doa pada mereka. Tolong doakan saya. Saya baru dapat menantu baru. Biar menantu ni selayaknya menantu. Jangan jadi hantu dalam rumah ni. Doa. Orang datang berbesar hati, dia doa. InsyaAllah saya doakan tuan keluarga sakinah, mawadah, rahmah. Itu juga dikira doa. Tak semestinya dia angkat tangan, ya Allah. sekian sekian, sekian. tak semestinya. Kata-kata daripada mulut dia, secara live langsung depan kita tu. Dengan hatinya yang sangat tulus, ikhlas, bersih. Minta keluarga kita dibahagiakan. Disakinahkan, di diberikan mawadah, kasih sayang. Kesefahaman, kebaikan dalam keluarga, keberkatan. Allah terima. Usah ramailah. Cukup 10 orang doa untuk keluarga kita. InsyaAllah ada yang Allah makbulkan. Nah. Tapi benda ni kita tak terfikir. Kita fikir walimah kita untuk kita men mengambil balik keuntuh, keuntungan. Kita jemput orang senang-senang. Orang senang-senang tu tak jemput pun tak apa. Ada terdengar di telinga saya masa saya pergi ke dekat Subang. Kampung Melayu Subang. Ramailah orang kaya datang. Dia pun orang kaya. Ya? Ha. Tapi beliau anak murid saya lah di sana. Apa salah salah seorang... Dia datang sepasanglah suami isteri Apa isteri dia kata Alah lauk ini rumah kita lagi sedap Nampak I tu penangan jemput orang kaya Eh lauk ini daging bukan daging Fresh ni dia daging kotak ni Rumah kita lagi sedap makan Kalau macam ni, makan di rumah Nampak Tu penangan orang kaya Usah kata nak kata terima kasih Alhamdulillah pun tidak Cuba jemput orang miskin Alhamdulillah Allah dapat makan daging Syukur benar lah hati lah Dia orang miskin Usah kata nak makan daging Pegang daging pun tak sempat jadi, bila kita beri keutamaan kepada golongan-golongan ini, Allahu Akbar besar tidak uh, seronok. Sebab apa? Uh, dia merasa dirinya juga diharga, dihargai. Kemudian, golongan seterusnya sikit lagi. Wa kunnan aku du'ma'al-kha'idin. Dan, kami membicarakan yang buruk-buruk bersama yang suka membicarakannya. Uh, suka menabur fitnah. Suka bersaksi palsu Suka mengumpat Ini akibat dosa-dosa daripada li, lisan Suka mempermainkan hukum Allah Dosa lisan ni dosa lidah Bercakap Suka bercakap benda yang tidak ada hak Benda yang belum ada keputusan Kita dah buat spekulasi ha, Sehingga mendatangkan fitnah dan keaiban yang sangat besar Ada orang tanya saya Sebenarnya apa hukum sumpah tu ustaz? Hukumnya haram Saya cek dalam mukarin mazahib hukumnya haram kalau hukum bersumpah dalam masjid, dua pendapat. Imam Syafi'i dan Imam uh, Malik menyatakan harus, boleh, dengan syarat. Diredai, Abu diberi kebenaran oleh hakim. Di karya tersebut untuk bersumpah di masjid. Hukumnya harus, tak sampai sunat. Malik, I, uh, Imam Ahmad Ibn Hanbal, pengasas Hanbali. Dan juga Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, mengatakan makruh. Sebab masjid bukan tempat berbalah banyak tempat lain nak bersumpah carilah dewan ke paling aula sumpah di mana di dalam mahkamah di hadapan hakim setelah diarahkan bersumpah orang sekarang dia bersumpah di cagih masjid Dia semayang dia tak cagih masjid dia nak sumpah dipegang Quran tapi amalan dan dasar Quran dia tak dia tak dia tak junjung satu lagi penyakit nak kencing di cari masjid nak nikah anak, dia cari masjid. Ataupun perangai, adat. Adat yang tak baik. Bukan tak boleh nikah tak boleh uh, kahwinkan anak di surau, di masjid. Boleh. Tapi biarlah kita ni regular dengan surau dan masjid. Jangan datang setahun sekali untuk kahwinkan anak. Itu tak kena. Mimba tengok muka kita ni, manusia mana? Tak dah nampak pun ni. Tiba-tiba datang nak nikah? ni. Boleh bukan tak boleh Bukan saya kata tak boleh Tak ada pahala nikah di masjid Boleh, adalah pahala Akan berkat masjid Tapi jangan kita pergunakan masjid Untuk kepentingan peribar, peribadi Guna surau untuk kepentingan peribadi Masa nak tahlil, talkin baca ru'ah Baru kenal masjid, baru kenal surau Habis majlis, tak, tak datang surau, tak datang masjid ha, Tak kenalah tu Maknanya kita cuba memanipulasikan orang-orang surau Rumah Allah kan surau ni Kita nak menipu siapa ha, Jadi makna tidak ada ketelusan tidak ada pendayaan yang sebenar, yang hakiki Kepada perkara-perkara yang Allah dah jelas akan halal dan hak haramnya Jadi maknanya orang yang suka berkata-kata dengan fitnah, bersaksi palsu dan sebagainya Orang ni pun termasuk dalam golongan neraka sakar Orang yang suka mengumpat, mengeji orang Menuduh orang Berat, sebab itu dalam Islam ya Termasuk di antara perkara-perkara yang sangat mementingkan jenayah-jenayah yang besar ini mesti menggunakan kesaksian daripada pihak maknusia. Uh, manusia yang boleh jadi saksi. Video tak boleh. Video jadi perantaraan, alat sahaja. Contoh dalam kes zina. <coughs> Ramai orang bertanya. Ab, zaman moden, mungkin dulu orang kias dulu, <coughs> tak ada handphone yang boleh merakam. Tak ada handikam dan kamera yang boleh merakam. Tapi sekarang dah ada. Bila rakam, semua orang tengok. Lebih pada empat orang saksi. Boleh tak kamera dan video itu menjadi saksi menggantikan empat orang manusia? Jawapannya tak boleh. Jawapannya tak boleh, tuan-tuan. Tengok dalam fatwa Dr. Yusuf Kordawi pun ada. Jawapannya tak boleh. Sebab apa tak boleh? Video itu tidak dipertanggungjawabkan. Sedangkan manusia menjadi saksi itu, saksi itu akan berdiri di hadapan Allah untuk dipertanggungjawab. Jawab. Benda-benda ni dia alat. Memanglah di akhirat nanti alyaw manaktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima semua akan bercakap tangan kaki mata telinga kening tiang yang kita duk bersandar tu yang orang suka bersandar kat tiang jadi saksi dinding yang kita bersandar menjadi saksi belaka kan itu ikut ikut hadis tapi dia cuma boleh bercakap dia tak nak bertanggungjawab sebagai contoh tangan Allah tanya, betul kamu yang ambil rasuah? Tangan, apa respon kamu? Ya, Ya Allah. Aku yang ambil rasuah. Tapi adakah di saat dia mengaku dia yang ambil rasuah, Allah kerat tangan kita ni masuk tangan je dalam mereka? Dengan kita-kita sekalilah dihumbar di dalam tu. Dia cuma mengaku dia ambil. Dia tak nak tanggungjawab. Dia kata, aku cuma makhluk saja. Dia bos aku, dia ada otak, ada hati, dia arahkan. Aku buat. Itu ah, nak kena faham. Tak boleh dia alat tak boleh dipertanggungjawab So jangan jadikan video tilam sebagai saksi. Buat apa dia diusung kata-kata ditayang pula Aib. kawan saya daripada Jordan. Dah 3 minggu, 2 minggu, maksud 2 minggu. Dia hantar email pada saya sampai sekarang saya jawab. Dia kata apa? Eh japah, negara kamu ni tak ada cerita lain ke sex sememanjang. Sampai sekarang saya terti jawab. Sama sekarang bukan macam zaman zaman dulu orang tak tahu kita boleh sorok. Sekarang orang tanya pak cik Google semua tahu. Ustaz Google, kan? tanya se saja semua boleh keluar aib ha, jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa lidah juga menyebabkan si pelakunya terhumban ke dalam neraka sah, Sakar. hati-hati wal iaz billahi min kemudian wa kunna nukadhibu biyawmiddin hatta atana alyaqin ha dan kami mendustakan hari pembalasan hingga datanglah kepada kami berupa kematian baru dah mati baru sedar kami terus melalaikan mendustakan hari pembalasan. Bagi kami bagi kami ah pergi mampullah dengar hari pembalasan. Mana ada orang mati duk balik. Ayat-ayat ah, tu. begini tuan-tuan. Ini ayat-ayat begini ni zaman Abu Lahab, Abu Jahal dah ada. Sebab itu <coughs> jangan kita terpedaya dengan tingkah laku orang. Kita jangan nilai orang daripada sudut apa yang Allah zahirkan pada dia. Jangan. Contoh macam tadi lah. Bila kita kata orang ini, betul lah kot, dia bersumpah tak ada pandang ada peti, sampai sekarang hidup lagi, sihat. Kalau kita fikir begitu, persepsi itu salah. Kita nak kena ingat, Islam turun bukan untuk buat benda magic-magic ni. Bukan nak buat tanda yang pelik-pelik supaya manusia boleh insaf on the spot, bukan. Kalau Islam ni begitu, tak ada orang yang kufur, tak ada orang yang syirik, tak ada orang yang murtad, tuan-tuan. Saya kembali kepada sejarah dulu zaman, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berada di Mekah, Nabi mula mendapat wahyu. Kemudian Nabi diarahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, terang-terangan. Setelah tiga tahun mendapat wahyu, Tiga tahun yang pertama senyap. Sikit-sikit risik-risik saja di kalangan keluarga terdekat, sahabat handai. Di saat Nabi disuruh menyeru, maka bapa saudara di Abu Lahab antara yang kuat Menggunjing ataupun mempermainkan Nabi Dibantu oleh sahabat baiknya Abu Jahal Sampai ke satu ketika Mereka ni sangat suka Menyusahkan Nabi dengan cara apa Kalau kamu Nabi tunjuk benda pelik-pelik Suruh buat tu, suruh buat ni Suruh buat tu, suruh buat ni Nabi kata apa Aku diutuskan dan Islam ni diutuskan Bukan untuk bermain sihir Sebab Nabi tahu demo ni, golongan-golongan ni Kalau tunjuk tanda macam mana pun demo main-main je Bukan nak ikut betul pun tapi satu hari Allah buktikan tuan-tuan di saat raja daripada Yaman datang <coughs> nak nak tawaf di Baitullah sampai di pengetahuan raja Yaman di Mekah ada satu orang yang mengaku jadi nabi raja Yaman ini pula menganut agama Nasrani yang memegang kepada kitab Taurah dan Injil dia kata memang betul dia baca dalam Taurah Injil ada nabi akhir zaman akan muncul kalau betul orang ini nabi aku nak test dia masa di Mekah nanti Maka di saat raja ni minta Nabi tunjukkan kehebatan dia. mukjizat. Dia tanya Nabi. Wahai Muhammad. Aku nak tengok. Kalau betul kamu ni Nabi, aku baca dalam kitab Taurah, Injil. Nabi dibekalkan dengan mukjizat kenabian. Kalau kamu boleh tunjuk pada aku tanda-tanda kamu ni Nabi, aku akan beriman pada kamu dan aku akan suruh rakyat aku beriman pada kamu. Nabi tanya. Tuanku nak apa? Itu pertama kali Nabi offer. Tuanku nak apa? Nak, nak, nak suruh saya tunjuk apa? Masa tu Abu Lahab ada, Abu Jahal ada. Sufian Al-Hara pun ada. Ya? Ramai semua ada. Anak Abu Jahal Ikrimah pun ada. Belum Islam lagi masa tu. Apa kata Raja Yaman? Sekarang ni matahari tengah terpacak di atas kepala. Aku nak kamu minta dengan Tuhan, kalau kamu ni Nabi, tenggelamkan matahari ni sekarang. Gantikan dengan naik bulan. Itu yang tuan-tuan dengar cerita bulan terbelah dua. Dua. Naikkan bulan atas kepala kamu Pisahkan bulan tu Kiri kanan masuk ke dalam Sarung baju ni, lengan Berselisih di tengah-tengah Bulan itu mengucap kalimat syahadah Kembali berpisah, bercantum semula di atas Turunkan bulan balik, naikkan matahari Seperti sedia kali, kamu boleh buat Nabi kata itu bukan kerja aku Aku boleh minta dengan Allah, jadi tak jadi Belakang cerita, Abu Jahal dah Dah gosok perut buncit dia, ini mampu lah Nabi tak boleh buat, tak pernah dibuat Dia orang Nabi naik ke atas bukit tersebut. Sujud. Turun Jibril. Ya Rasulullah. Allah mendengar doa-amu. Dan, Jibril bisik satu lagi rahsia ke telinga Nabi. Maka bila Nabi bangkit daripada sujud, semena-mena matahari itu turun. Diganti dengan bulan. Terbeliak mata orang tengok. Macam mana bulan itu boleh terbelah, berpisah, masuk dalam tangan Nabi secara bersilang, bertemu di dia di tengah-tengah di dada Nabi Bulan besar tu Pula jadi kecil Masuk dalam celah dada Nabi Mengucap dua kalimat syahadah Berpecah semula Naik ke atas Bercantum Bulan turun Matahari naik Nabi turun Pergi dekat Raja tu Nabi kata apa Kamu balik ke Yaman Kamu akan dapati Anak perempuan kamu yang buta Sembuh daripada buta dia Raja Yaman terkejut Sambil terduduk Macam mana kamu tahu Anak aku buta Jibril beritahu aku Anak kamu buta Sekarang dah celik Ya raja zaman tu balik. Jumpa anak dia, anak dia berlari keluar istana, peluk. Macam mana mata kamu boleh celik? Anak dia kata, apa? "Semalam saya tidur saya bermimpi. Didatangi oleh seorang lelaki yang sangat putih mulik, rupa paras cantik, mulik. Dia kata kalau kamu mengucap dua kalimah syahadah, mata kamu akan sembuh. Saya bersyahadah di dalam mimpi, saya bangkit, saya boleh mata saya sembuh." Raja tu pergi balik ke Mekah mengucapkan syahadah di hadapan Nabi itu cerita dulu tuan-tuan kalau nak tunjuk benda-benda yang hebat ni tapi nabi pun tak tak julung-julung kali menzahirkan mukjiz mukjizat bukan atas sebab dan dasar itu Islam diturunkan apa kesannya mukjizat tu pada abu jahal dan bu labak mereka beriman tak mereka tak beriman pun tetap mati kafir macam dulu juga sama je tak ada pula depa bila tengok depa tengok bulan tu depa rasa insaf bulan terang macam tu tak nampak kan Menafikan lagi mujizat Nabi. Bulan Purnama pula tu. Kan? Pelik kalau orang tak nampak. Jadi maknanya, depan mata Nima tu nampak terang-terang. Apa Abu Jahal kata? Eh, ni sihir Muhammad ni. Power betul. Seribu khas power. Kuat benar sihir dia ni. Orang memang tak boleh buat begini. Ha, sampai ke tahap, itu persepsi dan pandangan mereka. Ya, Sampai bila Nima mendustakan agama ni, ayat-ayat Allah ni, sampai habis. Ketika itu, Allah kata, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِعِينَ Dah batuk kali ketujuh ni, kena berhenti ni sekejap lagi. Hmm. Ketika itu, Allah kata, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِعِينَ Tak berguna lagi bagi mereka syafaat daripada orang-orang yang memberi syafa, syafaat. Apa maksud di sini? Walaupun di saat Nabi sudi memberikan syafaat kepada mereka, tapi dek kerana mereka ini kesesatannya, kejahatannya, kemungkarannya sangat banyak. Sehingga walaupun diserahkan semua syafaat yang ada pada Nabi, masih tak membantu mereka untuk mereka berlepas diri daripada neraka dan menuju ke syurga. Nak cerita banyak sangat rusa salah ni. Orang kalau, Ibaratnya lah. Orang kalau nak recommend macam kita lah. Buat tesis, ujian akhir. Nak ambil master ke degree ke. Berapa point yang nak lulus Paling kurang lulus Contoh markah lulus saya berilah 50 lah Profesor ke, doktor ke, pensyarah ke Tester kita ke Dia akan bagi ihsan Kalau contoh markah kita 49 Nak busuk-busuk pun 48 lah Dua lagi Ada yang ihsan dia beri terus Ada yang nak kita usaha sikit Awak buat resume ke apa ke Hantar pada saya Buat kerja sikit Buat kajian sikit lagi, hantar pada saya Saya tambah lagi 2-3 markah bi bi bi biar lulus Itu recommendation. Boleh lah kalau kita nak merayu Alah tuan, ada Satu, satu poin je lagi Ataupun 0.5 lagi nak lulus Benda tu 49.5 Dia pun tengok, dia betul, sikit lagi Boleh, tolong ni Tapi kalau kita jumpa dia tuan, tolong saya sikit lagi nak lulus Berapa markah awak? 5 Kepala otak hang dia kata 5 tu banyak nak kena tambah lagi, 45 boleh tolong repeat semester balik. Maknanya, recommendation ni, benda yang monasabahlah nak beri. Satu dua point bolehlah. Kalau mizan kita nanti ibaratnya ni baik ni jahat. ibaratnya. Eh, baratnya. Ye. Yang jahat ni berat sikit. Nabi bolehlah letak apa benda ke. Minta pada Allah boleh bagi si imam ataupun tercongik yang baik ni. Tapi kalau dah begini beratnya, bahasa kasar je lah. Letak serah apa benda yang ada pada Nabi pun tak mau delete congek sebab dah parah sangat. Total loss dah tu kalau kereta accident. Buat besi buruk lah. Memang tak berguna. Maka Allah kata famatan fauhum syafa'atus sya syafiin. Nabi pun tak boleh tolong kamu. Dek kerana jenayah dan dosa yang sangat banyak kamu laku, lakukan cukup sailent untuk malam ini. InsyaAllah allah lain kali kita jumpa lagi. Ya? Dan mudah-mudahan tolong doakan saya cepat sembuh. Terus bekerja kerana Allah, untuk Allah. Dan mudah-mudahan akan ada manfaat dalam pertemuan yang singkat ini <tuh> Baik Banyak pendapat ulama' daripada uh, pertanyaan uh, Tuan Najib kita tadi eh? uh, Ada satu ayat Quran daripada juzul yang kedua baqarah. al baqarah Al-fitnah itu jauh lebih besar daripada membunuh eh? Ada masa posisi dan keadaan ayat Quran ini berbeza mengikut asbah nuzul Sebab turun ayat Di dalam konteks Uh, ayat yang Dalam juzuk yang kedua seratu waqarah itu Kalau tengok Asbah Nuzul Sebab turun Macam mana apa yang dikatakan dengan fitnah itu Lebih besar daripada membunuh Apabila yeah, Berlaku dalam kategori orang-orang Yang semasa Nabi SAW Berhijrah ke Madinatul Munawarah Ada beberapa kaum Bangsa Yahudi di Madinah Antaranya Bani Quraizah Bani Qainuqq Ah, tadi eh? hmm. Mereka ini menjadi batu penghalang musuh dalam selimut gunting dalam lipatan antara apa namanya di saat Rasulullah sallallahu alaihi nak mendamaikan Aus dan Khazraj, Muhajirin Ansar. Maka mereka di saat Nabi cuba menyatukan, maka mereka cuba menghalang dengan mem memberikan fitnah-fitnah yang yang boleh menyebabkan keraguan di hati orang Aus dan Khaz Khazraj. Antara fitnahnya dia hasut. Orang Aus dan orang Khazraj. Kamu nak terima orang Mekah ni jadi raja di sini. Jadi nabi di sini. Jadi ketua di sini. Kamu rela kehilangan tahta dan sebagainya. Sedangkan siapa dia, dia baru datang. Umpamanya. Hasutan-hasutan yang mengakibatkan boleh memecah belahkan masyarakat yang nak berpadu. Maka itu ada daripada sudut Asbah Nuzul Al-Fitnatu Asyad bin Al-Qadl itu. Itu dia. Maknanya Al-Qadl itu maknanya melakukan satu pembunuhan. Lebih makna dia punya mizan timbangan lah. Bunuh tu pun dosa besar. Tapi implikasinya, kalau seorang dibunuh, seorang mati. Kalau fitnah ni berlaku, fitnah dia boleh membawa kepada pepera peperangan. Sebab nak kena ingat, budaya orang Arab dulu, satu orang daripada kalangan dia cedera, suku dia akan bertindak. Dia asabiyah kuat. Atas nama persatuan, puak, kelompok kuat. Dia akan berperang walaupun kerana sebiji telaga air sumber air, dia sanggup berperang sampai lupus keturunan dia pun tak apa asalkan dia menang itu maruah dia ha, jadi maknanya daripada konteks ayat itu dia kategorikan sebagai fitnah yang lebih menyeluh menyeluruh wallahu ala. baik setahu saya tidak tidak berlaku perubahan keterangan-keterangan uh, tersebut tidak dimansuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru ya, ini bukan kira daripada sudut uh, kita ada kemudahan dan yang seumpama dengannya, keberkatan itu kalau nak kira dengar, saya rasa kalau saya bercakap tanpa mikrofon sekarang, mungkin ramai yang boleh, masih boleh dengar dengan kekuatan suara yang sebegini. Tetapi daripada sudut keberkatan yang diriwayatkan oleh, oleh Imam Al-Ghazali tadi dalam kisahnya, kenapa dia beri perumpamaan ibarat satu talam air, satu baldi ke apa, wa'imah apa istilah kita nak gunakan, boleh dikatakan ibarahnya perumpamaan. Bila kita tepuk air itu, mana yang Ibarat mana yang terpercik, itulah yang dikira basah. Ibarat hukum dekatnya lebih kurang begitu. Jadi daripada sudut keberkatan, bukan daripada sudut dengar dan tidak dengar. Daripada sudut keberkatan bertemu muka dengan guru, dekat, paling dekat dengan guru. Maka itu keberkatan dan fadilatnya lebih. Daripada sudut fadilat, mungkin lain orang, lain keadaan. Saya tak berani nak kata secara objektif. Duduk dekat, confirm dapat. Dia banyaklah tapisan-tapisan. Bergantung kepada pemakanan, syubahah ataupun tidak. Ya? Ada bawa sifat munafik ataupun tidak. Kalau kita orang munafik, ada je. Orang munafik duduk dekat guru, dia nak ngintai guru cakap apa. Ha, dia nak siap kadang, kadang mengambil gambar guru, merakam sebagainya. Tapi rupa-rupanya ada udang di sebalik mi itu. Ha, ya? Jadi maknanya ada. Tapi benda tu sampingan. Keberkatan-keberkatan datang dengan ketelusan dan keikhlasan hati orang yang dengar. Ibarat kata beginilah. Bila dekat tumpuan lebih. Uh, dekat di mata mudah-mudahan dekat haram diha di hati bila kita dekat situasi kita dekat dengan guru berbanding dengan jauh maka tentulah sedikit ada sedikit perbezaan yang ketarut sebagai contoh begini lah ya. mungkin ini mungkin tak mungkin setengah tempat berlaku setengah tempat tak berlaku bila duduk berdepan dengan guru mungkin adab duduk pun terjaga uh, tidak lah sambil dia main-main lutut main-main kaki dekat dengan guru uh, ya, sambil Ber-SMS, bertelefon, umpamanya Mungkin agak terjaga Sebab dekat dengan guru, hormat pada guru ya? Tidaklah saya kata, saya baik ini sama dengan guru, guru lainlah. Tapi bila jauh, sedikit Bila kita rasa jauh, mungkin jarak Kita ikhtiram dengan guru, penghormatan Dengan guru menjadi kurang, sebab apa? Ah, aku mungkin jauh sikit dengan guru dan sebagainya Walau bagaimanapun. Hasil daripada pembacaan saya, ya, uh, satu-dua hari ini, ya, kebetulan sedikit membaca berkenaan dengan adab dengan guru. Dalam, saya petik sebenarnya dalam kitab Bidayah Tul Hidayah. kadang Imam Al-Ghazali, Rahimahullah, ada di peringkat akhir, ada hubungan dengan guru, hubungan dengan mak ayah, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan kawan, hubungan dengan kawan yang kita tak kenal. Pun ada dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayah Tul Hidayah. Jadi Imam Al ghazali kata, tidak ada berlaku perubahan. Dalam teks ataupun keterangan-keterangan dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan berhampiran dengan Guru itu jauh lebih baik. Dan suka juga saya memetik satu keterangan yang lain mengatakan apabila kita sampai ke akhirat kelak, Insyaallah, ya, sampai ke akhirat akan ditanya kepada kita. Ini asbabul wurud daripada keterangan ini sebab tu, apa namanya cerita berkenaan dengan keterangan ini bukti ini ditanya. Kalau kita dah tak ada apa-apa sangat untuk dijadikan sandaran kebaikan, maka akan ditanya kepada kita. Kamu pernah tak? Apa namanya? Duduk dekat dengan ulama, duduk dekat dengan guru. Maka ulama mengkiaskan dekat dengan guru itu baik di dalam pengajian, maupun di luar pengaji pengajian. Katalah tak pernah. Pernah tak duduk umpamanya makan semeja dengan guru pun tak pernah, yeah. atau pun pernah tak paling kurang sekali duduk satu koriyah dengan guru. ada tak dalam koriyah awak tu ada ustaz ataupun tuan guru duduk di situ. itu pun dikira satu syafa syafaan. Ha, jadi memandangkan keadaan dan situasi itulah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang menerima keberkatan di dalam pengaji pengajian. insyaallah. amin ya. Yeah. wallahu a'lam. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما الله ما ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله